دران مخترم آردن کو در مولانا زین اللہ سیب در دوره تفسیر قرآن در باویس نمبر کے سٹھ جب مزجد امیر ماویہ محلہ خاتک سوال در کی پا آگست دو ازارات کے شعر در دی در ملاوی دو پتایا سنت کے اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازا نیز دی مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو دا انقلاب دا قران را ولې تا دا دینی مدارس دا انقلاب را ولې انهو کانا لیاه تنان انیدا یقینا دې زمون د ایتونو سره زده دي کو کته قران نه وکنه زده نه تو بس تب ما... قران ما بیانوا مثلا ما بیانوا بس خو سلام علیکم و علیکم سلام چ... آ... شیخ تفسیر مولانا احمد علی له رحمت الله علیہ و قربان جواد علماء دیوبننا اکابر دیوبن څخه خلکو اک ترين خلق کو الله د علم عمل کې سونه برکت چوليو لاہوري سي په فرمایل ما کلماته قران د ترجمه درس لاہور کې نو شروع کړي نو داخلو کې مډر قدر احترام او گیپټونه به توخپي ته حایب وکړي چې جوړه راستي کله چا سپلېغ راستي کله سوه کله سوه چې کله مې د قران درس شروع وګنه نو قران درس پر بس ارسته تربيت شو کف حق ديګه مطلب یعنی چې مصلاه انه کان لايات عنا ندا یقیناً اتاولا شابه خیر را مته بن فرمایل کدا قران ما غرم تا بیان کړی وی دیبا ویلشوی وو کدا م دریا بونو تا بیان کړو دا بو درې وو اے خلکو تمه کیا هو گئے تمه کیو انقلاب نه اتا دی زمون قران سره ضد کو تصورہ قوحو او بیخ جو مال وی چړایتا الله ی مقام تر او رسل سہ عذاب تسو کو و قران سره ضد عینات کوونکی ودا قران سر ازد نه په کار انه فکرا تا قران بیانو دی سوچ کيه چې پتا کومه خبره کومه پتو در پټ کومه ادي د تفسیر د ور دومو ګره داونه دلشي د دا ولید بن مغیرا کړي خدای حکم عام دی دا قران خلاف ګي انه فکرا یګینند سوچو کا تا قران بیانو نبی السلام دعوت ورکو دی اوس دا سوچېخته شوې دا سوچ, سوچ بکې او یاره جوړې دی دا درسونه د ورځېګه کوي یاره جوړې ځان مشوري ها یاره خصاله خو دا ای پی ام خللې یو کسمه ته یاره لا ای پی مو خونو کوم لای د خزانه تاسو کا شیخ کور دی خزه لون لونه د قران درس ته کینی ایمان او خدی برابر شو او تو غریب ټولر ببار کړې کور کې ځانونه تپل کړې ای پی ام خللې په دې خو هی کې نه کله اوراله او نن چې يهود میډیا استعمالای ف میډیا او دي نن بهترين داسون علاقې د موږ د مندوخلي د محالې د درسره امربوط شوی د قرآني د ابن بازري سره دیوالې دا, دا درسونه اخو د مولانا فخر الاسلام دانس ته درسونه دی خو د مو پیو د سلام سره درسونه دا علاقې یو مربوط او قران سره انه فکر او قدرا دی د شیخ مبارک احمد سره درسونه انه فکر لیکن اند سوچ کو تاسو د بکرې د سچلې سچلې وقدره انداز یو اندازی به بدې بې لې په کوتله پهله نی شي ب اندازه او لګولله بیا عادې پله ن چېبد اندازه او لګله په اندازو په سوچو کارونه شو ې به سوچ کوی سوچ به فري انداز نظراننو بیا اوکت بد بده ه سوچ په وخت ک غ کې داې هغه بندې کړی سوچ چې کو کې بندې ک کړی سوچو ری وکو. س نظره نو بیا اوکتته بد ب او نو پرکهتون کارو نهشه س انو تنند تې شه سرړی سوچ کو نتیجیت ته او نرهې داړې نورم تن شيخه کلکه خی پهپ ک چې سو ته ووا سمتې کې سره څخه بر وکم څخه بره جوړکم خلک د درس نه واړم خلک د اوورې نه واړم سپرا پګندا څ خلاڅڅوکم اس جوړ نه شي سما نظره نو بیا او کته ب بده. سمعا بسانو تندیب تیوکا و بسراو لکی تنگ شا رنگم بدل شا سمعا ادبر بیشاکا وستقبر وزان غٹوگانو او سادر رواو ستاکی وطل داست جا دوری شلید مقابلہ نه کی سلیا یو دلو بیه کسیرا وزارش دا قرآن فکم انداز سرا اغا اصلاح کیا کسیرا یو دلو بیه کسیرا ګومراہیه کارک یالله پدې سره ډیر او مضبوطی یالله پدې سره ډیر حدیث پاک کې مرادی نبی محترم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تبارک وتعالى د دې قران کریم په ذریعہ خلک اچتای ما چې ابتدا دلته درس ورکوو ډیر پوهه پوهه خلک راوړو ارته درس مشورو کوو دا چل دی او چل دی راشنن او ګورا په ګوند الا کو کنه په بار ملکونو کې ثم مندوخیلو محلات درس قران محل من دو دا محلی پہچان در سی قرآن در سی قرآن اے من دو خیلو دا اللہ شکر ادا که اللہ لپس اجدف ریوزه تی قرآن پس دری سرساس و محلی اللہ و ذلولا زمان دلته اطلون ازل تا مخت اب تا لسر دی ازی محلی و بڑی زنانا خوب لی دلیو <coughs> <coughs> و ایمون دا سی پدی لالتی ریگو پدی جماعت که دی یو ترپ تا غٹ سپو میرم رنا و رکی گیر دلته قران درس شو شوو امیده دا قران دا درس کومه را دا او د امونګو تاسو د اړیس تور یو ښه بهترین تعبیر الحمدلله هغه پکې روان دی محلی والا مخلص کایو ورنم تدیل بیا تاسو کارولای او هغه غریبانو به نوم دلته تاسو درس هم کوي دا جمعه دا محل دا جماعت دا به جامعی جوړو ان یو ذیلو به کثیره نبی له سلام ان الله ير په بهادل کتاب اقواما د یو قران په برکت الله ډیر کوم نو او وللار د یو قران په جو ډیر ذلیل کوي ښا چا قران ته بد کتلې دي مون ته د استادانو په خپل استوګو مری دړي چنجي پکې شي وي ښا دي چا قران ته بد چا قران والو تبد کتلې چا ديني طالبانو ته بد کتلې دا خدا پیغمبر ورسته دي په ژوندونی پکې چنجي شي وي دي او لې وني شي وي پلار بول او سټېرهون د کړي په بیا چا جو قران تبد دي یو یلو به کثیره و یحدی به کثیره علامہ اقبال نہ چا ته پښ کړه چې یودا ته دورو خلق به د مسلمان نه یریدو نن یوه مسلمانان خپل میث کې وځنګولو د مسلمانانو نن خلق نه یریږي لکه مسلمان خپل اصلي جامه کې نه دی نن مسلمان نن مسلمان شان دی بښان د زمریو دی بښان د زمری غلم به دی او کو پروااله وتا بی دینه خلک نن هغه مسلمان پزان د ګډه ترمن راواچولا اصوستی و ناراستی پا کرالا اتنا چاہتا پوسو حضرت داغے انترویو آ دنبیدی مور مطالق تا پوسو نکڑیو چھ حضرت سر طالق پلا مور ڈیر اگرانا دا تا ای مطالق سو آیا اگو تاوی دیساری حدائی تمہیں لے نہیں سکتا ایک ماہ کا بدل تو بھی مجھے دے نہیں سکتا مور بارا کی اشعار بیلیو ایر خکول خپل تاروپ تم تا خپل لوگ انٹ اغوات اقبالی بی اقبال سی آگاہ نہیں ہے کچھ اس میں تمس نہیں ہی واللہ نہیں ہے بیورتوی دا مسلمانانو دا دی حالت زار مطارق سو آیا مسلمان نبا کافران یا ردو کافرانو با قبل بچکل آرول چپ شا مسلمان دا آئی نن آغا سیز نیستا آو, او زمانے میں معزست مسلمان ہو کر خمخوار ہو گئے تارکی قرآن ہو کر نموندہ قرآن شاہ تو غرزاؤ ذکر اللہ ماہ ابن قیم وی نبزو ک وتمسكوا بزهارب الهزياني وما يضل به الا الفاسقين گمراینه خکاږي په دې سره مگر د فاسقانو په کتاب کریم کې 50 50 ذکر شوی دی داغي نه ذکر کوي فاسقان کم غلګ دي الذين دها کا ساندي ينقدون جماتي و تضل الله و تضل الله د غیر الله شروع الله و ده الله پاک د عهد په قران کریم کې د ماده 44 راغلي د میثاق ماده په قران کې 25 راغلي الذين هاكسان سما تیو ادي تا لپا قرص د مضبوطو الینا ويقطعون بريكه اج حکم د قران معجزه راغله د 2 گھنٹې د درتي چې کم درسونه در صاحب نماز پینه پوري کیږي ان شاء الله ثم ان شاء الله زموږ د 2 گھنٹې کې د نه زیات تفسیري پدې کې زیاتې اووالي پدې کې زیاتې فائدې دي پدې کې زیاتې اسلامي معاشره ایه دا د قران یو خپل موجیداو خپل برکت ښا وي او یقطعونا او دې پریکیا دې کټ کای حکم کړه الله پای سره دا دا کوله الله یې دا کارو کو دی نه کایو بل کار سره وي وبسیدونا فل ارض او فساد کای فسد مکه کې اولایکا هم دا کسان دي تاوان چې دا سي عمل کای که ثواب پته نمه نمه لاویږي او قرانه كريم کې غنو آيتونو کې سبب د خسران ذکر شي دا کم خلک خسران واله دي کم خلک پتاوان کدي ځکه مون خلک نه پتاوان نه یریګو نو دا آيتونه لګراوهو به ان شاء الله شبيکو مون کي ورپسې رکوتې رسو رکوت نه نه بلکې اسباب د خسران ځکه چې مون خلک ورته پتاوان نه یریګو کنه چه پتاوان ته ملون شي او ګټه راته وشي نو قرانه از باب د خسران ذکر کئی سورت النیسا آیت نمبر ایک سو انیسو گوره سورت النیسا آیت نمبر ایک سو انیسو شیطان دا عظم کڑیو چه دا برا حلق توحید نالوم ارزوگان بارکوم فلا یغیرن خلق اللہ اخیر کیوئیو وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا چا جونولو شیطان لره دوست سه سره واچا شیطان دوست ګرځا و دیو دیو دیو دیو شیطان ولې مزدمک او دی حاضر جناب زنانه شیطان او د وې داسې کار دی دا غوستا پیغلطوب دی ته په دی وخت کې د نخرود يهوديت او د بيه لباس وانه چې بیا بکلا چې ان دا شیطان ته بالکل غفله شي وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ چې شیطان انہیو پا دوست سره سرا سے وعدا لانا نو پا قد خسرہ اسرا نمو بینا یہ سبق قرآن ذکر کرتی سره شیطان سرا یاریو دوستی لگو لہو سورت اناعام نمبر اکتیسو گو رہے یہ توی تفسیر القرآن ہے بالقرآن سورت اناعام نمبر اکتیسو قد خسر اللذین آ کذبوا بلقاء الله قد خسر الذين طوان کی دمخه دی؟ قد خسر الذين یقینن طوان کی پریوتل اکسان چې درو جنې غنله هغه ملاقات د الله سره ومړ کائنات میه مات نیسته سړیا دا طوان یې دی پېسیبه لنی تا سوداګری کی تجارت کی پیسې کمه لور شدا طوان نه دی درې اسورت آیت نمبر ایک سو اکتالیسو گو رئی سورتِ انعام قرآنِ کریم اسباب دا خسران ذکر کریا سورتِ انعام آیت نمبر ایک سو اکتالیس وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهِ وَلَا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ دا اسراب کے راضی دا تاوان دے سسرے دا غیر اللہ پر نمبانی نظر نیاز ورکی مقبع کے مسئلہ بیان شوی سورت آل امران آیت نمبر پچاسی او گو رہے سورت آل امران آیت نمبر پچاسی وَمَنْ يَبْتَغِ غِيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا درے مَا پارا یا درے مِا داغه مونږه مش نمونه اصغروار ذکر کو نوړو کوم مرګرو کې استعداد سا غیری ځان تابع نو را ایتونه تعالی شکی موضوع کی وا مې یب تغی غیر الاسلامی دینا چا چولټاو د اسلام نه بغیر بل دین دین اسلام شتا قران شتا سنت شتا دی یهودو پسه لاړو دی سایانو پسه لاړو داوی ایندوانو پسه لاړو او وعدور کرالالو په ور کې د ایندوانو طریقې شروع کی دا بالکتا سیرا چایی دا با جنین آوے کئیو دا با جنین پوٹوانو باسی دا بیا نکریزا نکریزا کی با گتس رے کئیو دا رنگی بدے کی با پوٹوانو باسی ویڈیو با تا دا غیر سری کیلی ومائی اب تغیر غیر الاسلامی دین چا چولتاو د اسلام نه غیر بل دین شریعت ورداوی زانا با لباس دا حیاء والا چاییو نو دیل یہودیت لباس واچو که ک دې پینسیو بغیر نتونو ل با د لیوانو لبات سر من یتغې غیره ل اسلامی دینه شریت وی تاسو پت کې کنیو په ظ ته درمته مخه هرځ نکونه خاامخ ک کوي او د انګریزانو غونته یا د شادوگانو غ د غ غټ نکونه پرخ ده او دا پیش دی من یتغې غیرره اسلامی دینه په یقباله مینو قبول بې نه و هو بالاخره من الخاسرين ويبسدون في الارض فساد کہی پذمکا کی پذات کیا ظلم کیا زیاتی کیا اولئک هم الخاسرون ندا کساندی تعاون یا نو سورۃ البقره سلو ریسوا اولی تک اس بات د توحید او غدری بابونه دا اول باب بای کی شلا ونه باید کې بایان د دری ډلو او اول پتونو کې بیانده ایمانو والله بیا دو تونو کې بایان د کاافرانو بیا دیار لو تونو کې بیانده منافقانو د یا وه نسوو بدو یا شتم آيات نه دویم په دویم باب کې اول داوره تهیدو پای پ دلالو و د الله تهید او منی ولی زکات تاسو پیدا کړی ایو مشران د ل پیدا کړی موږ ادل پرګر ذولی را اسمان د ل چتو د برینا باران وری پې تاسو د پارا رزق را او باسي وين تم پیره بم ما سرا صدقه الكتاب ذکر کو فیل لم تفعلوا سرا زجر منن کو د دا داویتا وبشر الذین سرا زیر منن کو رداویتا دا ان اللہ <سؤال> لا يستحیسر د اعتراض ذکر کا نبیان عم 4 بسم اللہ الرحمن <سؤال> الرحیم <سؤال> سورة بقرہ صلور بسیدہ اول حصہ کی اثبات دا توحید دے او غدر بابون اول باب کشل آیتن او فائی کی بیان ددر ادلو ذکر کولو اول کینزو آیاتونو کې کی بیان د ایمانوالا د غیظ علامات د ټرکه ایمان د غیب اقامت الصلا انفاق فی سبیل الله ایمان د کتب او یقین علل اخرت د غداری د پاروټنی دنیوی ذکر کا اولائکا علا حدن من ربهم خدا کسان فا دنیا کی پہدایت دی و مل هم او اولا کسان آخرت کے کامیاب دی بیا جو آیتنو کی بیان بکاتران ذکر کا دعوین نہیں ذکر کا تو بیان وقت او اوکنے کے نزی ایمان نہ روڑی حکم دنیاوی ذکر کا ذویتا الله اسباب د بن بنکړي او او مخراوی دی د عذاب عظیم بیا د الناس من یقولون بیان د درې مندلې چې منافقانو دای ګن نهي او پای ګن حکومت ګن دفات ا بیان شو او آخر کې امثله بیا دیا یوهانا سو بدونا دویم با بشوروک پدی کی اول داوره توحید پای باندې پینزو دلائل عقلیه پینزو دلائل عقلیه ذکر کا وجتاث میں پیدا کړي استاس مشران میں پیدا کړي زمکه میں دل افش ګرزول اسمان میں دل چت ګرزول دبره نظر باند باران را ورم پای تاو د پار رزق او وَإِن كنتم مما زجر زیر من ان قم تیریب م ما سره صدا قتل کتاب ف دطبب علو سره زجره و بشرله نه سره زییر ذکر کو منم کو رداوته ان اللهله یحی سرے دفه د اعتراو کا کې ف تپورونه بالله وکنمت واته او دې زینه سور نیونه ذکر کوي ی توی تذکر بیا اعلی الا الله تبارک وتعالى نعمتونه ذکر کړي کله دلایل ذکر کړي فقرانی کریم کی ادا کیفا دریہ تیه کړه تراغلې د دې زینا سلور نعمتونه ذکر کړي یو یو نعمت ځکه چې تاسو الله د نش نشته یو نعمت دا چې تاسو الله د نشه نشته کریې دویمه نعمت دا. دا دنیا ټول منافی د دنیا ټول چیزونه الله تبارک و تعالی تاسو د فیدی لپاره پیدا کړی درېمه نعمت تاسو نیکو ادم علی السلام او الله ملائک علیهم السلام کې معزز او سلورم څلورمه نعمت تاسو دنی کو آدم علیہ السلامنا لغز شیو امی ولا ماف کر کہ فتگفرونا باللہی تاسو سرنگی کفر کا ویف اللہ و سرنگی تاسو انکار کا ویدال لانا و کنتم امواتا فاہیاکم و کنتم اوی تاسو نشتا تاسو عدم فاہی آکم تاثر اللہ وجود درکا کنتم امواتا موت او حیات ذکر کا دا موت پا قرآن کریم کی یو سل نح پنزوس کرتا ذکر شوی موت پا قرآن کریم کی ایک سو انسات ذکر شوی اموات جمع دا دا پشد او سکون دوار سره استمالی دیش میت او میت او دا دی اطلاقات پا قرآن کریم کې چې دا مرک اطلاق پسس بانده کیگی نو پنیشوالی باندې دا مرک اطلاق کیگی پنیشوالی باندې لکه دیز اے کې و کن تم امواتا دا ہونا مخ جو منگا ملنو منگا ہو مخ جو سرا رونا کن تم بیاغه حلق د حیات ممات مسائل لید کی او کتره تاسو کړه حيات معنی څه ده د ممات څه معنی ده د موت څه معنی ده او قران کریم کې دا سور پسې اطلاقات شې ودي چل ور چلن وړي پردارنګ یو دا موت معنی ده ادم نشوالي لته دی آیات کې ی سورۃ البقره آیت نمبر 28 کې کنتم امواتا اون تو تاسو نشوي تاسو وجود نو وو لکه سوريه دهر کې رازي هل عطا علی الانسان فینم من الدهر لم یکن شیء مذکورا یادار انګي موت اقابی موت اقابی دې تویا چې پای په طبی دنیای د دنیاي ژوند راتلشي الله تبارک وتعالى په دنیا کې مرګ راولي آد مرغ نه رسو په دنیا کې بیا راځوندی یي ته یي موت ای قابی ثم باسناکو ممبا د موتکو دغه ته د موت دا دا موت نه مراد موت ای قابی دی دا سي مرګ چي په پا دنیا کې ژوندستا دا یو موت ای عجازی دی په تور معجزا لکه د اوذیر علی السلام دا په دنیا کې په تور خیره عادت وی سلورم اطلاق مرګ د شهادت مرغ د شهادت بل اسباب د مرغ اسباب د مرغ نم کله کله قران تعبیر په مرثه حضرت یعقوب الموت چې کله یعقوب علی السلام ته مرګ حاضر شونه علامات او اسباب د دا مرغ دارنګ د دا موت اطلاع په جهالت باندې کیږي په جهل باندې د مرغ اطلاع په جهل باندې کیږي د مرگ اطلاق په آدمې قوت نبات آدمې قوت نبات په نیشوالی د ایمان باندې د مرگ اطلا کېږي په عدم د ایمان باندې پهقرآ کې د مرگ اطلاق شوی دی مووتې تمسیلی ک انک لا تسمع الموتى دغه ته تمثیل لې موتا نه مراد دي یعنی ته د کافرانو ته خبرې نشي او اولي د کافرانو پشان دملو دي دغه ته موت تمثیلی مراد دي ډیر وغمون وبانیم اطلاق د مرگ شوي کیف تکورونا سرنګی تاسو انکار کوي بالله دالانا و کنتم امواتا و تاسوه نست وا هيا کوم نو اللهشت کې تاسول الله وجود در کا تاس بیا موږ الله عبادت نه کوي ګړټل مربوط لګېدلې دا حيات په قرآني کریم کې 188 کرات راغلي یوسل او په قرآني کې د حيات اطلاق وقوته عاقله او علم باندې مشوي اېته حيات او جن ویلې چې چا کې او علم راغلی یو دیم حيات اتلاق په قوت نباتيه دریمه حيات اوخرويه ابديه ظاهرته هميشه دن پاییم د حيات اټلاک شوي بيغه مکه يدل او ایبانیم د حيات اټلاک شوي او د حيات صفات حقیقيه د عالم دی پاییم اټلاک شوي حياتي حكميه باندیم اټلاک دا حيات شوي تک دا قبر او د برزخ جوندو کاله یو حيات په قبر کې یو قبر یو جون دي هغه جون حقيقي نه یو د دنیا جون نه یو حکمي ژوندګي دا کونتم امواتن تاسو نشتا فحیاکم تاسو الله وجود درکا ثم یمیتکم بیا وملګی تاسو لرا سم یوحیکم بیا بجوان دیکی تاسو لرا سم ایلئی ترجعون بیا بادی اللہ تواپس کولی شئیو نو اللہ دنشناش تکریئے دا اللہ خبرو ما نئیو هو اللذی دویم نیومت هو اللذی اللہ دی آغزات خلقا لکم چپی دا کلی دی تاسو دفارا هو اللذی اللہ خلقا چ پیدا کریدی لکم دا لاما پا قرآن کریم کے پگن و مانو سر مستعمل شوئے دی دا لاما دا پگن و مانو سر پا قرآن کریم کے مستعمل شوئے دی اتحو دا لام پدوک اسم باندی دی یو عامل دی یو غیر عامل دی بیا عاملہ لام عاملہ دا پدوکس مدی یو جارا یو جازی مدی چکم لام جارای او احمیشا مبنی برکس رای او دا لام دا گنو مانو دا فار رازی یو رازی دا لام دا فار دا اختصاص لام رازی دا فار دا خاصوالی لکا ان خاص الله لری لله غیب السماوات والارض یا الجنت للمؤمنين جنات د مؤمنینو حق دی الامر يومئذ لله دارندگی دا د عالم را دي د فار د استحقاق لام دیمه مانا دار دي دا د فار د استحقاق لَكَ لِلَّهِ لِعِزَّةِ دارنگی دا اللام راضی دا د ملکیت ملکیتو لَكَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ دا اللام ملکیت کی او آغا چِب اسفانونو او آغا چِب اسفانونو کی دی دا اللام راضی دا پارا دا شبهِ تملیکو شبه تملیق او لکه جعللکم من انفسکم ازواجا دارنګ دا راضی د پاره د نسبت هم لکه المولود له رزقهن ام نمبر دالام دا لام راضی د پاره تبلیغ ا خبر رسول با لیوسف لعبیه دی لعبیه که دا لام لیت دي دی یوسف دا خبره پلپلارتا و رسولا اتم نمبر لام کل کل دا د دا تعدیر آزی لَقَوَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ دا لام پا مانا دا الہ سرم رازی دا لام پا مانا دا الہ سرم رازی دا نام په معنا دا اعلی سرام رازي دا نام په معنا دا في سر ثمن نمبر دا لام په معنا د بعدو سره مرغلي پنځلسم نمبر دا لام په معنا د ايند سره ايتلامي وقت و ويو دا لام د پاره قثم مرادي دا لام د پاره تعجب مرادي دا یو لام غني معنی لري دا علام دا فارد سببیت مرازی تکا انما نتعمکم لوجه اللہ اقمی سوالات لی ذکری دا علام لتعلیل مرازی تکا وانزلنا الیک الذکر لتو بینا تا قرآن مطاعتنا ذا الکلع اللہ تسری لتو بینا شلم نمبر دا علام دا فارد عاقبت مرازی فَالْتَقَتَهُ آلُ فِرَعَوْنِ لِيَكُونَ لَهُمْ عَضْوًا وَحَزَنًا رَبَّنَا لِيُدْوِلُّو دلتا لام دا فارد عاقبتو دا لام دا فارد جهد امراضی مَا کَانَ اللَّهُ لِيُتْلِعَكُمْ دا لام راضی دا فارد تقویت همو تکا لما معاكم دا رہی بیاد اللام جازمہ زان دی د د ک لکومه الله دات خل کلم دلته د لام د فار د انتف دی هو الذي الله دغاتته خله کلم چې پیدا کړي دي ساسو د ف دی دپاره مافل اردو اغ چېپس مکه کي جميعین ټول د لا نه ګه یا په دنیا کې چې داستدي یا؟ دا الله تبارک وتعالى د انسان د پیدایې لپاره پیدا کړی انسان به پوي کی یا نه پوي کی هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا ذکر صالح کو نه یې چیزونه کې مې کوئی زمانه مې یا لا په دنیا کې هیڅ یو هیڅ بیکاره نه دی کوئی بورا نه هی قدرت کې کارخانه میں یو یاو کسو ته سوچ سوچ کوو چداوالو چنجی دا تو هی غون ته چیرې دی مڅ پیدا یاره چې اللهو فرمایي چې مار ستاو د پیدې د پیدا کړې په دې کې سوچ کوو حتا چې ا په دا دې مراد کې مبتلا شو کې او ناشتا مراد پیدا شو اگر دې دو علاج نه کول نه ټیکې دو بیا یو ډېر لری ته چې الله حکیم هو اا حکیم ورطوی د دی علاج دا اداوالو چنجی براغون کی او دا با اوچ کی دا دی با سفوف جوڑ کی او لگ لگ برے پسالیشتر ہوگی دا بای سرخیشی خواد زدی توبہ بیستا اس مونگ پہ یا پوئی کو یا نا دی مارانو خامارانو کی اگر ام د انسان ډیر فاردیر فوایجتا هو اللذی اللہ دی آغزات خلق لکم چی پیدا کری تاسو دفی دی دفارا آج پس مګه کیدی ټول دالانه داو غنې سم مستوا اید سما استوا ایبر جریر ته دی غنې معنی ذکر کوي یو دا استوا معنی استوا دی ته وای پورواله د ځوانې د انسان د انسان د ځوانې پورواله راشي دلم استوا وای یو دیمه معنی هغه نه بغیر د کو غوالي نه د دې تموي استوا دا استوا یو معنا بوروالی د زوانه د انسان یو مان نه د استقامت بغیر د کوګوالی نه یو مان د استوا توجو کولو یو مان د استوا غلبا کول یو مان د استوا ارتفاع پورته والی یو مانا دا استیوا قصد کولو سم مستوہ بے قصدو کو ایل سمائے پتربدہ اسمانو فسوا هنہ بس برابرک دیل را او اسمانونا وہوا بکل شین علیم واللہ پارس پویا علیم پا قرآن کریم کې ایک سو تیس کرا تراغلے علیم په قرآن کریم کی ایک سو تیس کارا تراغلے علیم فا قرآن کریم کی نح کارا تراغلے علیم فا قرآن کریم کی سلور کارا تراغلے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَا لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَا تا دی آیتونو دا ماسا بقصر ربط ترے تا دا آغی گن ربطو ندی یو چې په چی پا ما سبا ککی پا مخ کس بکنو کی عظمت دا قرآن ذکر شو ذالک الکتاب الارب فی ہو مقصد دا قرآن سوو دا دی قرآن مقصد دار جدا دا نافذ شي نو د دید تنفیذ دا فارا نافذور دا پارا خلافت پکارو دلتا اللہ تبارک و د دا خلیفت کوي یو رب چ مخه کی عظمت دا قران ذکر شو دا دې قران مقصد دا دي چې تنفيذ دا قران وشي نو دا غا تنفيذ دا 파را خلافت پکاره او په دې ایتونو کې دا خلافت تذکرہ کئاو یادویم دا په مخه ایتونو کې کیف تکورونا بالله وکنتوم امواتا مخه ر انسان غ احیای ذکر که د انسان هغه پیدایش ذکر کو چې الله رب العزت انسان پیدا کو بیا دویم نمبر کې هغه ابقاده پارا اشیاء پکارو دا د باقی پات کې دوه پارا او هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا راغه ذکر کو او د دې اشیاء او نا د پی دی هغه ستو د پارا نارک مړه اخلافت دی دلته بیان د خلافت کوي و اذ قال ربك چکلا اول رب ستار الملائکۃ ملائکۃ ملائک په قران کریم کې په صيغي د جمع سره 73 ځارکته ذکر شوی ملائکہ جمع د ملکون دا او مفردو د یار لسکره ته ذکر شوی او پس غیره تصنیف سرد وکره ت ذکر شوه و اذ قال ربک جکلو ال رستا ملائکتا انی جاعل ظ پیدا کہ ان کے ماں پسما کہ خلیفتا یو خلیفہ دا خلیفہ گنے معنی پسیرین ذکر ک یو یومانا تفسیر ابن کثیر او تفسیر ماوردی ذکر گئی ز یوداس قوم پیدا قوم چوبل مصیبر رازی یعنی نکا بیئی تو دا غا نکا چکم دا غزویوی اغا بلالشی دا سیوبل پسیبا پیدا کیگی یا خلوپو بعضو بعضو دویو مانا لاما ابن جوزی رحمه اللہ علیہ زاد المصیر کی کئی دا خلیفہ مانا کائم و د دا پیریانو درم مانا پتو رحمان کی بزکریہ انصاری کئی خلیفہ مامورو یہ تو بعد اللہ طرف نہ حکم کیگی دا بدی بیا خلق او تا بیانیا و اذ قال ربك للملائکہ چ کلا و رب تا ملائکو تا یقینا ز پیدا کہ ان کے ماں پزمکا کیو خلیفہ آیا تخیل کرے قالون دیوے ملائکہ السلام ہوئے اتجالو آیا تا پیدا کہ پدزمکا کی ہسوک په ساعت ب کوی پهمکه کې تو ی بهې تاسوای چې پی غمبالان هم پهغېبونه پوهېږي مم پهغېونه پوهږي او چې الله په کوتی دم اسلام خللی په ف ماکې پیدا کوم نو مکوته می پیدا کول لا په ساعت ب کوي دا خو پهغې به پوه شوي که نوګه باې خلک دلته کې دا ممسلهیان یو ګوره مال د غ وپه ل نه نه ملایکی سلام غ بدان نه دي دځای کې مپ سرینڅو جواباد دکر کوئ یو جواب دا تفسیر بحری موہید علوی یو چې دویتا الله تبارک وتعالى خبر ورکلو په انسانانو متالق یو جواب تفسیر بحری موہید والا ذکر کې چې دویتا الله خبر ورکړیو نو دیدا خبره یا اواز دا انسان پیدا پیدای پیدایي ترابا دي جنگ جگاله کې یو دوي مهابر چې د ملائک علی مسلام د دې انسانانو قیاس او کو په پیریان باندې دې توې قیاس د حاضر په قیاس د غایب په حاضر باندې په دا وخت کې پزما کې پیریان حاضرو د پیریانو کاردا او جگړې یو بل وخلو ټکولو ویني بيولو نو ملائک عليهم السلام چې غيته وګتو چې حالت نور مخلوق پیدا کی دا همداسې کوي دریم جواب ملائک عليهم السلام استنباط کوي چکل اللہ فرمائل زب پیدا کرونکی بزماکی خلیپا نو خلیپا سا دا پا رہی خلیپا خوی دا پیسلو دا چا رہی نو پیسلو دا چاہ کی گی خوچی پا میز کی جنگ دکڑا سوش اور غپرا د نو دیدہ دے لفظ دا خلیپا د دا خبرا آن استمباتے ہوکو دا خلیپا خوی دا پیسلو دا ملائک علیہ اتجعلو آیات پیدا کے بزماکہ کے آغسوکا او داې بهطورې تهاز لدي وریخ چې په ساعت پد پهمک کې تو ی بهې ناخنو نو سب هم به او موګه پاې باید نه سره ستانام قد د او یا دوته په پا کې سره نو سب تطببی صفات موګه س پاتې سلبي اووايو چې الله ستا د هرر صفات د اکرامی په حمد کې او صفات د جلالی په تقدیس کې نوقدسو کې اشاره د الله د ذات پاک والیتام قال وی الله پاک دا نسبت اللہ دا قاله نسبته الله تبارک و تعالی د قرآن کې اکاسات کرتا شوی قال قال الله ویلی الله فرمایلی دقالہ نسبت په قرآنی کریم کې الله تبارک وتعالى یوش پیته करतاشوي او د قلنا نسبت الله تب تبارک په قران کې 24 करतاشوي سلی رش په ریچې الله تبارک وتعالى قلنا مونږوي قلنا بیتو الله او فرمایله الله اني علمو یک ننځ په ایګم پاسو جتا سن په ای گئی او او خودنو کا الله آدم علیہ السلام ته د نومونو ټولو ټولمونه او خودل چې کله آدم علیہ السلام ته ټولمونه دارته خودل او د نبی رسول سره تمام انبيانو نزيات علم دي نو معلومه دا چې پیغمبر پخې کوی کی کنه او بعد خلک دا د لګیږي ورغور او علم ادم الاسماء كلها کل وې کلو پسو کیسم باندې دي یو کل استغ یو کل, استغر... کل استغرا کی یو کلو عرفی دی کلو استغراکی دی ته ویا چه ار یو سی ور لخولیو او کل عرفی دی تا ویا چه دا کم یو سی زورتی اگتول والاو خییو تاکیو سالی ڈاکتر ترل شی ڈاکتر ور تا وی الو با نخوری رو جی با نخوری چینی با خوک شیز با او مال گا نور ارس نخورا وسر مطلب چرګانو بولم خو را سم مطلب گندو نم خورا چې او د ردو یار سو خورا نجدا کم یو اساس تعالی ضرورت نو هغه خورا دا مطلب ده نو الله تبارک وتعالى او تا هغه سو خو دل چې کم شي ته ضرورت دي توي کوله او ذکر ته دا کلو نه مراد ټول ارصالی نو بیا په قران کریم کې راځي ابراهيم عليه السلام تعالی پاک وی چې دا مارغان رونی او دا ټوکړی ټوکړې کا ثم جعل على كل جبل بیا دې په هغار یو جبل په هغار او قربانه کېدو نو ابراهیم علیه السلام چې بیا په او غر غړ دي دو داغه بغون زندگی د ابراهیم علیه السلام ختمه شوی او دا ټول دنیا را غورونه دل هونه شو راسی دو جبل چې کوم تاسره خوا کې غره او جبل دې ال تعالی شا ثم وعلم آدم الاسماء یا سوره تی ال عمران کې راوی کل طعام کانا ہلا لبنی اسرائیل هر طعام نو ده هر یو دغل تم کل عرفی مراد دی یا اللہ فرمئے ولا تدعو دو بی کل سفرات دغل تم کلون مراد کل عرفی مراد دی وعلما حزنو کالا آدم علیہ سلام تا دا نمونو طول زوری طول زوری نمونو لو خودل اور دیکھ دا آدم علیہ سلام دا خودنوکا ایلم ول ورک نو د دې ایلم په برکت سره د ادم علی سلام او امتیاز د ملایکو باندې را لول په دې کې اشاره د وظیریت د ایلم ته ایلم دا ډېرلوه مقام دی وعلم ادم الاسماء او خود الله ادم علی سلام ته نمونه ټول ضروریا بے پیشکل دے لراف ملائکو فقالا ہوئے اللہ پاک انبیونی خبر راکے مالا فنمونو دا دیسی زنو سراک چاہی تاسو رشتو نی ای ای او ذکر دا اسماو مرات نمو سمییاتا چھ دا دیسی اثر سی او لکہ دا دوڑے دا دوڑے سکار دی دا اوبو دی دا اوبو سکار دی دارانگی الله تبارک وتعالى دل تزین ته سوال لری چې وعلم آدم الاسماء دا نومونه هو آدم علی السلام ته وولو نو کوستا د دوه شاګردانو میستي کی کمپټیشن کایې مقابله کایې دی یو ته سبق خو یو دی بل ته نو او بیا په دواړو امتحان کایې چې کم خو دلی غلب جواب ورې دی بل ته نه ورې خدلته ذات خبر نه دا چې ګینه الله پاک آدم علی السلام ته ووډنه او ملائک ته خودانه نو وکړي دا ارسی دی له پیاوزه خوده دا چدا ډوړې دا عبدی دا داتی دا داری دا دادی کے علیہ آغی دا او څنګه ملائک عليهم السلام نورانی مخلوق او غي د ووبو په اثر باندې سپورې ده چې د ووبو څخه ارده د خوارات سا اثر ده او ادم علیه الصلاه والسلام پکه او الله تبارک وتعالى ډیر قوتونه یې خودلی او استعداد یې پکه چې هغه د خوارق د تمبئ احساسه او د لږی احساسه د خپل غنفس او دا احساس دار تو ورته نو په دې وجه ملائکه لې مسالم هغه وقیت او فضیلت حاصل کو چې باوجود د دینا چې د نفس طاقتونه اخوایش اخ د خوایش طاقتونه د ارتشتا او باوجود دې پدی کې د الله تبارک و تعالی حکم مني د الله تبارک و تعالی حکمونه نافذ کيا نوتا دوتا ملائک علیہ السلام نلوی مقام ثم ارضوهم علی الملائکہ بے پیشکل دیل را ف ملائک علیہ السلام فقالا وی خبر را کے مالا فنمونو دیسی زنو سرا کچری تاثرشتونی ایم سوادقین اے عالمین بیل اسما کتاثر پدین مونو پوئے ملائک علیہ السلام سوئی قالو اوی ملائک علیہ السلام سبحانکا پاکید تالا را لا علم لنا منتعلم نشتا مگر آغ جتا منتحو دنک گلی خدا ملائک دانو جی گوری سر لگ لگر آلہ شیطانم خودلی لکھات باپا کشتا سوئی الا ما علمتنا یہ دنگ بازیو سادانو بابی لہذا آغ خلق پا غلطے کے چې ریوی شیطان د پریشتو استاد دلته به پریشتو ویلو کله چې هغه موږ ته پته نشتا چې کمر د تا خو ته نه کړو ستره په لګلیک د شیطان کا کا خولې دا څه نه ویل الا ما علمتنا او دا شیطان ابلیس د ملائکه ماحول کې به جوړاوي دو ايثر ډیرنا پاستو قالوا سبحانك اوې ملائکه پاک د تعالی را مون ته علم نشتا تو نه هوګه کلمو یم ملائکه یا لام متعلم نشتا په دې وخت خپل علم اعتراف اقرار کولو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمای د علم دې الا ما علم تنا مگر جتا مون ته ودن کړه یقین خاصه په حکمتونو ال ذات الله اے ادم علیہ السلام او قرانی کریم کې د 27 انبیای رسول نمونه راغلی دي قال یا ادم او او یا لفا ادم علی السلام او دا ادم علی السلام لومبني انسان دی چې الله تبارک وتعالى دی پیدا کړی دي قال یا ادم او انبیهم خبر ورغدی لا پنمونو د دې سيزونو سرا د دې ورته وایا فَلَمَّا امبار چېرکی خبرورکودي ته په نومونو دديسیزو سره نوفرمیل الله علم اقل لکوم امما نوې تاسو ته انېعالمو چې زپوږم په پټو سیزونو د بره او دښکته او زپږم پاسه کوي او پااس چې تاسوې وَإِسْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُوا لِي آدَم چِكَلَوِي مُنگا مَلَائِكُتَا سِجداؤ کے آدم علیہ السلام تا دے سو خبر ہی دی یو خبر ادا چِكَلَا اللَّهَ فَادِلْتَوِي ته مَلَائِكُتَوِي سِجداؤ کے نو اِلَّا عِبْلِي شِيطانو نکا نو دیکھتا شیطان جورم سو اے اسکال پوچھوئے دې کې الله فرمای او اس قل نا چکل منغو ملائکوتا منغو ملائکوتا چې شیدو کې ادم تا دا د قرآنی کریم یو خاص انداز او طرز دے قرآن دی قران هدا کسو کتاب دی نه نبایذ اجمال او کی باید مختصر ذکر کی نبایذ تفسیر کی ندلته کې هو الله فرمای چې ملائکوت وي په سورته اعراف آیت نمبر 12 وګوره پولیسه صرف دغه ګوري دادیو سره نو نبيادی خطا کی یو دوک کیږي چې دلته غو الله او جمع ملائکوت وي چې آدم علی السلام له سجداو کی او ابلیسو نو کا د ابلیس په کیسه ګناه شو بیا سورته اعراف اتمه پارا یاول ا دولسم نمبر آیات طالا او فرمایل الله ما منهکه سسیز معه کې تا الله تجوه چې تا چېجد نهکه اس امر توک چې کله ما تاله وکم وکوشیتان ته کمم شوو ک نه شوي او هوکم صورت عراابې ذکر شو ی توی تفسییرخورآې بالخورآ ځینو سره بالکل کولوشي کاله ما منهکه الله تجوه مرتوک بل انا خیرو من هو زره د آدم نه خلقتنی من نارن و خلک ته هو من نه ایله تاخوا د آدم د خاور نه پیدا کړی او ذری پیدا کړیم د ور نه او دا اور د خاورې نه غواهدي خدا شیطان دلته کې او قیاس کړی په د د ننفس ہوتے ہوئے قیاس کول دا په شریت کې نه کم چې م کرام م متحدین قیاس کي اگر یو مساله کې نص نی راغلی نو په غیر منسوصی مسائلو کې هغه قیاس اولو اول ومنقص الشیطان چې اول قیاس کړو شیطان کړو خو دغه خو نص او الله لوی سیداو کو د قیاس کو او قیاس یې غلط کړو ښه قیاس هم نه دوه ویله اور غریدا کوینه خالان کې دا خورا دا د اور نو سوچند غورا علما ذکر کیا چې دا, دا, دا اور ا دا د خوره نغوره نه دی زکه دا اور چې دی دا بتبع مبسدو هلاکون کی ها دا رنگ په اور کې سودا دی د هلاکت ما خاصه را پگی په خلاب د خوره کی چې غس و زون کیم نه دا هلاکون کیم نه دا دویم دا د اور په طبیعت کې خفت دی او پای کې غصره غضب دی پگی په خلاف د خاورې کې چې په یوه وقار دے، سبات دے، دے، دی سبات دی سکون دی په ور کې غړمړي يو بل په ځمخه کېستون حيوانات دي، دا غیر حیوانات و دا او رزق او انسانانو لباس او زینت او د تمام سامان معیشت دا غیر اغستر چشما اغه درې خور نه يو په هلاب دور کې څلورم دا چې دا خورې دا دا هر یو انسان یو ضرورت دی اس یو حیوان دا زمکی مستغنی نیو پا حلاب دا انسر ناری که چه دا غیر نو حوش با حایم بلکل مستغنی دی او دا گڑی بیزی و غیره پا اور بانی او د زمکی هر یو سیستا ضرورت دی پا زمکی باندی که یو سیست دی دا غیر تخم واچولی شی امانت کی خودی شی نو آغازمکی یو دانا دا تخم پډیر کړد راځه او نکي او چې اور کې واچې بس یره کې ختمي نو اور غره شوکا خورا دا قیاس کړه هو غلطه کړه او بعد خلک ولګي دا وګره نه قیاس کوي اهل رائے دي او اولش قیاس شیطان کړو قیاس نه کوي شیطان ا قیاس اے غلط کړه شیطان نه کوي دارنګي الله تبارک وتعالى په قران کریم کې ډېر زیات د ذمږی کړي مختلف الفاظ سره ذکر گئی دا محاج جوڑ کرے کرے مگرزولے مگرزولے دا کی شمنغدا میحات جوړ کړي فیراش مو جوړ کړي بسات مو قرار مو ګرځولې احیاء و امواتا د معواد عمل جادا دارانګي الله تبارک و تعالی په قرآنی کریم کې ذکر کی ا انکم لتقبورونا بالذی خلقل ارض فی یوم تزمګه پیدائش تذکیره کوي دارانګي درسونه دا جمعهونه کورونه چه پایه که سال و اللہ نو مغستیشی دا اللہ بندگی پا گیگی اگه چول پا زمک بانیدی نو زمک پا سوک ایتبارات و سرا اگه دا اور نا اگه غورده او کم یوسیشی دا زمک نا پیدا کیگی کی. نو اور دا د خدمت دپاره دا دی دا دارنگی نورم گن فوایده اگه دا خورو دا زمکشتا وی دانا چه خورو که دا ارتوشی نو زرگونشی وی انسانا تدا خوري نه پیدای زرغون نشوي تدا شیطان کیاس وک قال الا لم اقول لكم و اذ قلنا نو یو دا خبره چه الله مو ملائکه ته و کی سجدو کی دا خبره یواز ملائکه ته کړو شیطان تم کړو خبره کوم دی ذکر شوی سوره عراب ایت نمبر 12 و اذ قلنا للملائكه اسجدوا بل چې د الله نه الاو بل چا ته جائز نه ده او د تعالی او ادم ته سجده وکړي دویمه تر از دا چې سجده د الله نه الاو بل چا ته جائز نه ده او د تعالی او ادم علی السلام نه سجده وکړي یو جواب ده چې سجده په څوک سم باندې ده یو سجده عظیمی ده یو سجده د عبادت ده سېګړه عبادت په هر یودین دین کې غیر الله ته ناجایز و د عبادت سجده دویم چې کم د تعظیم سجده و د چا قدر احترام په وجه چاله راښکړت کېدل او چاله سجده کول دا په نورو دینونو کې جایز او په شریعت محمديه کې ناجایز د نبی رسول الله په دې شریعت او په دین کې غیر الله له سجده کول د تعظیم هم حرامه د هم حرام محکانو ادیانو کې د تعظیم سجدا غیر الله تجائز وا لکه څنګه چې یوسف علیه السلام ترونه په سجدا باندې پریوت یودا جواب دویم جواب دا کدا سجدا تاسو دینه غیر الله لا ثابت وي لذا خو الله حکم کړو الله ملائکه ته وی سجداو کې ادم ته اسمنت الله وی غیر الله باندې سجدا نه کوي مبدا خدا الله حکم دې چې چې تعالا ته ضرورت دي بلدا سجده پګنو مانو سره راضي ته سجدي یو مانس سره کولم راضي تفسير قرطبي دې ذکر کوي او عاجزي او طاعت امرازي دا سجده پمانه سره لوټو امرازي دا سلوټ کولم په مخکنو اديانو کې جایز او پتني مهلاس کې او دل ټک سلام علیکم یا سر سلام علیکم دا سلوټ کول مخکنو اديانو کیو پدینه محمد شریعت محمدیه دانا جائز دی saluto کولو دانا ناجائز دی و یس کل للملائکه تسجدو بل جواب دا چې دا سجده آدم علی السلام ته دا سجده په حقیقت کې الله ته و آدم علی السلام په منځله قبله وکړ لکه مونږ څنګه سجده کوله تا په طرف د کابی و نودا آدم علیہ السلام فمنزل رکابی سرا بل جواب ویس کلنا للملائکت از جدو لآدم چکلا اوی منگا ملائک علیہم السلام تام از جدو سجدو کیا لآدم فطرب دادم علیہ السلام سجدو کیا اللہ تا زکر دا نحوی قیدد دا چی دالام لیل جانب هم راضی پترب د ادم علی السلامو کې دا واقعیا د ادم علی السلام لا کې سجداو کې دا, دا, دا تقریبا په او سوراتونو کې راغلي دا, دا واقعیا د قران کریم په او سوراتونو کې راغلي سورته بقره کې راغلي سورته اعراف کې راغلي سورته الهجر